văd că Mântuitorul de multe ori povește de bine. Adică anumite povești care au un fond adânc și esențial pentru viață. Și pentru că de față erau mulți oameni având cunoștințe diferite, în sensul că nu toți erau cei care citeau zilei legea, cum erau farisei și săduchei, ci erau și oameni de care erau preocupați cu existența zilnică și cu obrotirea familiei și pentru că toți trebuiau să se împărtășească din darul pe care iată Dumnezeu fiul fiul Său dorește să învărtășească oamenilor, așa considerat Mântuitorul că poate transmite învățătura sa prin bine. Astăzi am auzit una din pindele pe care Mântuitorul l-a spus celor care erau acolo de față, după el, dar și celor care suntem mai în aceasta, ci și celor care sunt la liturghie și în celelalte biserici pentru că această Evanghelie se citește la toate slujbele din această zi. Aș vrea să rămânem puțin, iubiți pericioși, să desficăm puțin această pildă, să o înțelegem, și să vedem în ce măsură putem să ne însușim. să vedem în ce măsură putem să o aplicăm în viața de zi cu zi. Pilda, după cum bine știți și dumneavoastră, se numește pilda datornicului negrostie. Avându-l în vedere pe acest datornic care după cum îi spune și numele, avea o datomie mare, dar era și nemilostiv. Bineînțeles că acest personaj din bildă, după cum am văzut, este unul care nu este de urmat, adică un personaj negativ, am zice noi, pentru că, iată, din această Nelucrarea lui, trebuie să învățăm ca noi cei de să lucrăm, întâi de toate, pentru noi. Mântuitorul spune că asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat. Un împărat care vrea să se socotească cu slujitorii săi cu Dabodnicii Sării. Vedem că această împărăție a cererilor, la care se referă Mântuitorul pentru că despre ea vomenește la început, o personifică cu un Împărat. Deși noi, atunci când ne dorim și ne întrebăm ce vrem noi în viața noastră de creștin, noi ne gândim să ajungem în împărăția cerurilor. Dacă stăm să despicăm puțin filul Pământ, unde dorim să ajungem, știm doar că în împărăția cerurilor, ce se face, ce este, cum este, poate ne este foarte greu și foarte dificil să ne întrebăm. Iată că Mântuitorul spune că în împărăția cerurilor este asemenea un împărat. Este foarte important de subliniat faptul de cioși că dintre evangeliști, doar evanghelistul Matei pomenește când vorbește despre împărăție împărăția cerurilor numește împărăția cerurilor. Celalți evangeliști și Apostolul Pavel Vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. În fond, este aceeași împărăție. Împărăția lui Dumnezeu pentru că stăpânul în ea este Dumnezeu. El este împărat Și nu întâmplător, evanghelistul specifică că un împărat este împărăția ceea. Pentru că însuși Dumnezeu, iubit și credincios, este împărăția Cerului. Iar omul gustând din împărăția Cerurilor, foste din Insuși Dumnezeu. Și am să mă explic puțin în această afirmație. Adam a fost pus în Grădina Arabului, unde iată, adesea noi asociem Împărăția Cerurilor cu Grădina dar nu este același lucru. El a fost pus în Grădina de dar el trebuia să ajungă să desăvârșească această Grădina rai. El trebuia să lucreze, spune Cartea face. Ce să lucreze? Să lucreze chipul său, care a fost pus de Dumnezeu cu omul. Adică Sufletul. Ceea ce face pe om ca persoană. Și se identifică prin rațiune, prin sensibilitate, prin voință liberă. Acestea sunt atributele sufletului. Și omul datorită sufletului este persoană. Dar sufletul nu este plămânit din pământ. Nu e adus din alte parte. Nu e creat. Ce este din suflare Dumnezeiască este parte a Împărăției, am putea zice. Și este pus în nou El trebuia să lucreze. Ceea ce era în El, trebuia să lucreze lucruri suflete. Tot ceea ce avea în stăpânire, omul avea în stăpânire de la Dumnezeu, întregul costum. Nu doar grădina Rea, care era, după cum timp deosebit și de frumoasă. Ascultătoare. Roditoare. Și când spun toate lucrurile acestea, când spun frumos, deosebit de frumoasă, să ne gândim doar la un copil mic, care este, iată, <coughs> ascumpător, cu minte, se în educație la dați, la părinți, deci poate să devină, poate, se, poate fi lucrat spre desevârșire. Ei, așa era credinara lui. Adam nu trebuia să treacă sâmbătă, nu cu cum am mai vorbit și cu alte ocazii. Pământul asculta dădea rod, tot. și totuși el trebuia să lucreze. Să ajungă la asemănare cu Dumnezeu, pentru că numai asemănându-se cu Dumnezeu putea să se împărtășească de prin din Dumnezeu. Dumnezeu a pus în el chipul său, adică posibilitatea de a ajunge. Dar putea omul să lucreze? Părinții bisericii spun că nu putea să lucreze omul chipul său să ajungă la asemănare. Trebuia ca însuși Dumnezeu să vină să se întrupeze, să devine și în om, chiar acolo în din a și să desăvârșească. Deși avea să de dumnezeiască prin suflarea de Dumnezeu, totuși omul nu era Dumnezeu, nu știa cum să ajungă Dumnezeu. Să ajungă asemenea lui Dumnezeu. Prin Hristos, iată, noi auzim cuvântul prorocesc, au, nu știți că Dumnezeu. Prin Hristos, Iată, în fiat Sfint, noi suntem Dumnezeu. Dar, revendind în revine, avea Dumnezeu, avea un dat să-L întrupeze, să, ca Fiul Său să se întrupeze și să-L întrupezească pe omul. Numai că omul grăbindu-se ieri să ia pe scurtături, a căzut în... Greșeala a mâncat de totul cu științe, și a și a ieșit din grădina Raiului. Nu l-a mai cunoscut. Și atât, toată bogăția, tot darul pe care Dumnezeu i-l-a dat, adică grădina Raiului, întregul cosmos care îl ascultau pe om, au fost pierdute. Acestea, este un dar al lui Dumnezeu pe care l-a dat omul. L-a pierdut, a pierdut raiul, animalele nu mai ascultau, pământul nu mai ascultau, vremea nu mai asculta, apa îl populația nimic nu mai era potrivit pentru om, Pentru că a pierdut acest dar al stăpânirii. Și ajunge omul cum ajunge în păcat, din păcat în alt păcat. Încât a fost nevoie atunci când monitorul trebuia să se întrupeze, să se întrupeze din două motive. Unul, să ducă la asemănare cu Dumnezeu, dar doi, al doilea motiv, și să-și din păcatul în care era. Ce este important, deci, uite, de pecioși, este faptul că Dumnezeu vine și restaurează această stare a omului, această posibilitate a omului de a se de a putea să lucreze asemănarea cu Dumnezeu și în ce să lucreze? În suflet. În suflet care este, cum a spus mai devreme, de suflare din din de aceea, vedeți, Mântuitorul spune că Împărăția Cerurilor vine pe neștiute, pentru că este înăuntru vostru. Deci aici, vedeți, spune Apostolul, spune Mântuitorul, și găsim aceasta la Evanghelistul Luca, Împărăția Cerurilor este înăuntru vostru. De ce? Pentru că a fost spus acolo ca să fie lucrat. Iar Apostolul Dumnezeu spune că Împărăția cerurilor spre care vine cu toți, nu este mâncare și băutură, ci este dreptate, pace și bucurie. Aceasta este Împărăția cerului. Și unde se săljuiască, se, se, se se, iată, pacea, bucuria altundeva, într-un loc mai potrivit decât Cine trângește după acestea? Sufletul. De aceea, vedeți, Dumnezeu este împărțirea cerurilor, este un împărat, este Dumnezeu care vrea să vină în comuniune cu să primim în noi, în Sufletul nostru. Și Dumnezeu care este nemărginit. Iată în cap pe sufletul nostru. Numai că sufletul, vedeți, trebuie să fie pregătit, trebuie să fie curat, ca atunci cum a fost un rai. Și această curăție tot în Hristos o dobun. Dar vedem la curăție. Iată că vin în fața acestui împărat 12 și unul dintre ei avea o dată mare. 10.000 de talanți, ne spune evanghelistul. Și am făcut eu un cât înseamnă 10.000 de talanți. În aur, cum erau subiecti, erau 500 de tone de aur. Dacă ne gândim la valoare, ne câtrim 500 de tone cât a putut să credească. Dar dacă ne gândim la darul pe care omul l-a credut, l-a credinat la l-a trecut valorează mult mai mult. Pentru că întâiul datornic, căruia dat, i s-a dat datoria cea mare, este omul. Când spun omul, mă refer la omenire, la întregul om. La toți oamenii. Și iată, că vin înainte de Dumnezeu, Oamenii și n-ar ce se plătează. Și îl roade, ca de genunchi și îl iartă. iartă cu Fiul Său. Iartă prin jenea ca Hristos. Și îl șterge de-a de fie. Ieșind El curat, am zice noi cum am ieșit din baia botezului, pentru că prin botezul se iarge datoria. Păcatul este să mușeț. Și ieșind curați, ne întâlnim cu aproape nostru. Cel cu care ne găr, Cel cu care ne simt în casă, lângă care dormim și ne suferă cu ceva și nu vrem să le dăm. Nu mai vorbim cu El, nu mai avem ce discuta. Până nu ne repare ceea ce ne-am greșit până nu ne dă satisfacție la jignirea pe care ne-a dus, și așa mai departe. Nu vrem să mai avem comuniune cu El, rupem comuniunea. Și atunci, ceilalți slujitori, ai împăratului, care sunt Îngeri, iar, care sunt Sfinții, ce se roagă pentru noi, Discursul tău, dar nu sub formă de pură, ci sub formă de mântuire. Și atunci, știm sentința pe care a pronunțat-o Împăratul asupra celui datornic care ne-a dat de fractul Și ne regăsim în de în acest datornic căruia i s-a iertat mult și n-a puțin. 10 100 de dinari ar fi cam 250 de grame de argint. Mult mai puțin. Vedeți? Datoria este infimă pe lângă cât am avut noi. Și ce spune pentru dă o concluzie la această pildă. Așa va face și Tatăl meu cu voi dacă nu veți ierta din inimă fratului vostru greșitului. Deci de unde se iertă? Din inimă. Ce înseamnă aceasta că Dumnezeu despre care noi știm că este Dumnezeu, care este bunătate. Poate poate El se vedea pe, la, pe mâna Chimuitorului în ea va fi el bucuros dacă noi vom fi acolo. Dacă nu vom ierta, vine înțeles că nu. Și nu trebuie văzut așa. Și spune că nu ne poate ierta pentru că inima noastră de neiertare. Nu ca a iertare. Dumnezeu nu poate să vină să se răștuiască pentru noi, după cum îl rugăm. Să vină să locuiască în noi, după cum îl rugăm, prin împărtășare. Nu poate. Este neiertare acolo. Și de aceea nu ne poate ierta. De aceea nu se poate să în Împărăția lui Dumnezeu în noi. Și nu ne putem, hai să folosesc cu când cu conecta, să zic, sufletul la Dumnezeu. Nu ne putem uni, în comuniune sufletul nostru cu Dumnezeu, ca să gustăm din Împărăția Lui. Cum se face? Se să lași în patimilor, deși ele se manifeste prin trup? Păriții ne spun că sunt în suflet. În Suflet este, este și neiertarea, în Suflet este și cuibarea, în Suflet este și de deși sunt ale Duhului. În Suflet este și judecarea, și mândria și toate celelalte sunt ale Sufletului. Acolo este sălașul. Dar iată, chiar dacă mă văd și lacul și desfânat, și mândru și mânios, nu pot să-i zic lui Dumnezeu, iartă-mă, atâta eu nu iertă Pentru că rugăciunea, rugăciunea Tatăl nostru spune, iartă-mi precum și iertă și noi. Și de aceea pinta de astăzi sublinează această temă esențială, iertarea. Și punctul de pornire este iertarea. Și de aceea eu trebuie să iert. Pentru că dacă le-am și pot să zic mai ușor, iartă -mă. Dar dacă nu iert lui meu, eu fac răpaste între mine și Dumnezeu, între mine și Împărăția în Împărăția lui Dumnezeu și nu mă pot împărtăși. Nu pot să apelez la apărat, nu pot să apelez la Dumnezeu, ca să mă fac împărtaș în Dar iubiți credincioși, dacă din inimă scoate, Neiertate. Vom simți pace, Vom simți că vine în Lui Dumnezeu. Prin dreptate binezeiască, nu pe nească. De-aia este că o Sfânt. Căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea. Iar celelalte se adaugă. Deci, voi simți că vine și pacea și bucuria sufletului. Vin, așa. Pe nesimțite, pe nevăzute. Deci aici este Împărăția. Și dacă noi, nu o cultivăm aici. Nu ne putem aștepta nici când iese sufletul din trup. Pentru că sufletul când iese din trup, iese cu cea altă aici. Iese cu împărăția lui Dumnezeu și merge mai departe pe aceeași undă a Sau iese cu patimile și merge pe unda patimilor în sărașul patimilor. Sigur că, de parte, noi nu putem scăva, cu forțele noastre, fie ele și Dumnezeu, ci numai prin paloșmirea Lui Dumnezeu. Dar ce este important, este ca să avem acces la acest hart. Să avem acces la Dumnezeu și putem avea acces cu strâncioși, după cum mântuitorul ne dă, ca învățătură prin această pildă. Doar iertând aproape Lui Horsus. Amin. Să zicem, toți, mi-am spus că suntem de obicei în totul, în totul, Thank you.